që veç kësaj është edhe kopil, vetëm se është i pasur dhe ka shumë djemë. Kur i lezohen shpalje tona, a i thotë, këto janë vetëm prala të të lashtëve. Ne do t'ja damkosim hunden. Ne i kemi vënë provë ata banorët e mekës, ashtu si që i sprovuam të zotët e kopështit,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 Të mos lejojmë as një të vëbekt që të hyjë në kopshtin ton Ata unisën herët të vendosur në atë që than Por kur e pan kopshtin, ata than Ne qenkemi vërtet të humbur Ma dje qenkemi të privuar nga frutat e kopshtit Më i arsy eshmi ndërta tha Ha nuk ju thash unë se duhet alartësoni Allahun